Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum biihsan ila yawmiddin. Allahu jazzalla ole falenderojm dhe vetem pretindim te falë kërkojm ndaj dhautave dhe bekimeve te Allahu qofër mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familje te shokut dhe te gjitha ata qe ndjekin katrug durindit ne fund te ksej bote. Te ndrullazur ne takimin e fundit këmi marr disa prej mësimeve që kanë të bëjnë me ezanin respektivisht dhikri dhe lutja që besimtarët e bëjnë gjatë dëgjimit të ezanit. Ne kemi dhënë se për ezanin kanë ardhur shpollime të mëdha para çehir. Mirëpo do të kemi pasur arsyesë se njëri duhet me thirë ezanin nësa pjesa e mbetur e xhamatën dëgjojnë. Atër pa dërshëm se Zotë Gjellë Vuala dhe ta që e ndëgjojnë nuk i ka privuar nga shpullimin qofë sa ta i rrinë gati kësaj punë, duke e përsëritur atë që e hëtët muezinit. Përveç, kur vijet të fjallë hajja alës salat dhe hajja alës falah, ka një ndryshëm duke thënë këtu la haula o la kuvët e illa billa. Dhe posa ta këtë dëgjuar e zanin besimtar dhe këtë përsil me vëmendja, tashma ka edhe lutje që bëhen pas thirës kon transmetime të, të ndryshme ku disa përtyrin transmetuesin e, e sahih në ti dhe shtojca të tjera në përmbledhje të të gjitha të hadithit ku pejgamberi sallallahu ska porositur që pas ezanit të thuhen disa lutje të tjera. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu selam Kur'an lijon mu'ezinin thuani atë që ai thotë. Këtë kemi përfunduar. Thu në sallu alej. E pas taj, kërë përfëndon e zani, dërgoni salavat bë mua. Nga saj që dërgon një salavat bë mua, do të dërgon Allahum bëjtë dhjetë salavatë. Thu me sëllu Allah e li e lëvësile, pas taj kërkoni nga Allah u qëtë më japë vësilen. E aj që e lutë Allahum për mua lëvësilen, hallet lehu shëfa ati. Pa dëshim se ati i mundësot përfiton nga shëfaatim, nga dërmecimimim. Kjo është adit i muslimit, ku pejgamberi s.a.s. në flet për dy gjyra pas e zanit. E para është salavat i mbite, dhe dyta që të kërkojmë vësilen. Qka është vësila? Ka thënë pejgamberi s.a.s. Tha inë në el vësile, vëtë e ka cikë, vësile është një vend në gjenet. Vëndi më ilarë në gjenet është vësila. Dhe nuk i takon as kujt pas një robë, një njëri. Shpresoj që un ti më ai ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para luteni Allahun që mua të më jap këtë el-wesile. Ndërsa të mos të bëhet kjo kërkës simbastikeve dhe formulimeve të çdo kujt pineva, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se të duhet të kërkoj këtë wesile në duana e Azanit, ku ka thën në transmetim tjetër se duaja e Azanit është Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wesile wal-fadilah O bë athën me kamën mahmudën i ledhi wa atta O zotë, Allahume rabbe hadhihi da'wat i tama O zotë im, rabbe hadhihi da'wat i tama Zotë i kësaj thirje të plotë, të përkryja Cëllës thirja? E zanit O salatil kaima Dhe tje, zotë i ati namazi që vazhdimesh ka qenë prezen dhe stabil në mes në rabbe nuk nuk në nëshuar, gjithë më ka qene damazi, pjesë për përse e adhurimin dhe Allah gjallë awala, ati Muhammedin il wasila, pasaj parathënja, bje kërkesa japja pejgamberit alaihi sallam, Muhammedit alaihi sallam, il wasila japja wasilin, wal fadila edhe fadiletin do të mësëm kërë qëka do të gjitha wa bëathu meqaman mahmudan iladhi wa atta dhe gretënë Shkallën e lafdruar që i e ke prëmtuar Kjo është duaja e zanit Edhe kjo është luta që thuhet pas e zanit Qfar kuptime ka dhe qfar dhe me thënë e ka kjo Filem ishtë në rëzërë mësuam Se pas e zanit është e lafdruar dhe kërkuar Dhe të tëtë Kur bije fjara për dhekrin pas e zanit Qfar të vëtë Të dërguat salavat mi pejgamberin Alehi Sratusra E kur bije fjara për salavatin Do thot kemi formën dhe verzojnë e shkurtë dhe e pranuar të selavate, ne kemi formën e zjeruar dhe më të lavduruar dhe më të preferuar të selavate. Do thot ka një formë të shkurtër dhe ajo është e ashtë pranuar dhe ka një formë më e gjatë që është më e lavduruar dhe më e kërkuar. Cila është forma më e shkurtë e selavate? Të themi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam. Kjo shprehet e shkurtra që realisht shprehin një lëj lutje të besimtarit, dhe tuar Allah Jalla u Ala, edhe dhe dhe duke dërgu salavat mi Muhammedin a.s. Nësa verzioni i zjeruar dhe i kompletuar dhe ma i përfruar është, aj verzioni që e këndonim namazë, Allahumë salli ala Muhammed wa ala alë Muhammed, këma salli të ala Ibrahima, wa ala alë Ibrahima, inë ka hamidin me jitë, Allahumme barik ala Muhammed e dhe li në fund të lutjes. Kjo është me e përkryrë dhe me e plesuar. Mirë për dhe atë përë me e thonë nuk përishmon. Mëndaj, e përsi dhe zanin me vëmendje, thua që fartët muezini, a i thëtë la ilaha illa Allah, a ti thua la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah, Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Kusht një herë e thëtë këtë lutje, që i ka këtë salavat, dërganë masë të zanit, ka thëmë peganberi së salamë, Allahu Gjallahu Ala, d Në të njëherë e lutë Allah në gjellëvara për pegamberin s.a.s. Allahu gjellëvara dhjetë fërësë dërganë salavat në bitu E qka do të tëtë me dërguë Allah në salavat bërërë përëpën e ti? E para është me të përmenda Allah në shëqerin e melekve të lartë të këzot gjellëvara Shëqerin e Gjibrilit, e Mikailit, e Israfilit, melekve të mlaj Dhe në shëqerin e lartë përmendit emrejët Subhanallah, para nënda dikuj të pineve Njerë, një jetë një më kujton Amri Arun gazetën. Në gazetë përcjelluza, si po, ju ka përmendën për, po, për, përmen <coughs> për të mirë dikun, e prenat pjesë e Arun i ka dhënë djemvë, e ni po fotografi kompozim intervistë për kët gazetë, një farvaktim kanë vë diçka këtu më rad, Arun, pse është përmendën në një gazetë atë? E për mëna, çka është ta gazetë, çka është televizion? Te gjaunden njerëzorë këtej tokë. Dashallahu xhel lah po të premton, nëse ti do të likon sallavat mbas ezanit Pas herënditje mund të përmend amëdhion tuk pënçill tek Allahu Xhelalu Velalu. Kjo është mundësia tashmë më e madhe që nuk është patyshim, nuk është e ndarshme dhe është e mirë që besimtarët e e privu vetëm dinë kë kemi rësi mëndë që Zoti Xhelalu Raja ja, ja mundson. Ka serial është çfarë po bëni për këtë punë? Kurjo. Nisëllavat po dërgojmë pejgamberin. Po atë dërgohet të selamë të. Nuk dërgohet të selamë të, atë Allahu ka ngrit. Nuk përfiton nga selamëta tona. Por kësht mundësi që nga të përfitojmë, me ngrita Allahu qëllë të gjelalihu. Andaj, 5 hënditja, ka 10 feshë, sa është kjabë? Subhanallah. Sa në ngrita Allahu qëllë të vëra? Qëfar mundësi në e prëmë ngrita, për në më përfitu, për nësë pasime të Muhammedit a.s. Në kjo është salavatit. Me të rëgur salavat mi pejgamberin s.a.s. Masë e zanit. Asënë formën e shkurtuar, asënë e vëzhën Ma dhjetë të në nërdojë dhe pasitim të kësë elevatit shkort, kjo është realishtë së elevatit ndërlidhën me pas, na, pas ezanit, këtu e regulli. Mirë, për nuk duhet mu mjaftu besimtari që së elevatit ti tjetë ndërlidhëve të me ezanit dhe me namazën. Por sa më është krashtë në ronë së elevat gjithë ditës? Nga se kjo për dhjetëfishimin e së elevatit në bitu i vle gjithë të ditës. Jo vëqë me sëzanit. Sa artit tu njëherë ath Allahume salli ala Muhammadu ala Ali Muhammadu Dije se këtë fitu 10 herë Allahume të përmend të jepë Kjo është së mëfimad Përënda e dhe <coughs> I ka thonë Ajë sahabiu, për pegamber sa më i dhe gure Allahot, se kjo sëlawati është më i doaja për pegamberin sa sëllem Që Allahot gjelluar me e bekua Me e ngriti e kësë mërat E ka thonë Një për i sahabive, janë Rasul Allah Unë një pjesë të lutjes time e bëj edhe për ty. Në të kur komë bëj dua për mua, unë bëj dua edhe për ty. Qej selamet me ty domon. Ka thënë pejgamberi sa më, "Stoi edhe pak ka një gjysëm të lutjes për ty apoj. Ka shtoi edhe pak ka një rasulullah. Krej për ty, kam thënë afën. Veç selamet që më dërguova. Atë ka thënë pejgamberi sa më se ti vazhdimisht lutjet e tua dërgon komplet selamet, ju xferu dhanbuk, tfolen mëkatat u ydhabu hammuk edhe i larguen brengët e tua. E qëfar që i tëtër me arritën këtë dënjatë? Të larguen brengët që i kinë dënjatë, edhe të falen gjunatë që i këtë dënjatë dënjatë setër, të ahirejtë të botën setër. Rërënështë për mesë elevatë njëri fitan shumë, por faqëtë kështë njëri gjenë të hutuën për batës elevatët. Ase me ndërgu se elevatë shpeshtë e këpëgamerën, së asemë i ari në kë edhe Allahu Gjallat të bërë rrugdali edhe zjidin të lashe dhe mpërrejme të jetën sëndë shëndetësore, materiale qëfar dhe që ufënë të u përës bëgjitha fitan mundësi që të përmendesh të ka Allahu Gjallat u alëne shoshirin e lartë të melekve dhe të rabëve të mirë të Allahu Gjallat u alëne e pasaj thume sallu allah e li e lë wasila pasaj kërkëni nga Allahu Gjallat u alëne e lë wasila qëka është wasila? wasila një në rabë që njëri e përdur më arritë dikun Vësila Këthodhët mjetë për më arritë dikun A në lutën e Allah në gjellohë për mua këtë vësila që Zotë i gjellohë më ma dhonë mua Edhe ka sëru fatë përgambërë Vësila është një vend i posaqëm në gjennet Vënd i posaqëm në gjennet Vënd i më i lartë në gjennet Vënd i më i privilegjuar në gjennet La jën bëghi Ka thë përgambërë Nuk i të kanë As kujt për rob, për veshënjoni të vëjtën. Arjuan të jena kune ana. Fëson që unë nëkon çajaftë. E kurrë të pejgamberin shpresoj, kë në kybes sikur të na shpresoj. Ishola pam duket. Po garancë ka. Po e ka thënë shoqë nga modesia e tij sallallahu alaihi wasallam. E pse ka kërku peri neve pejgamberi më kërkuë silën? A ka nevojë pejgamberi për dua tona? Na më bu dua për ta. A ka nevojë? Ju jo të ndosën. Absolutisht. E përse për ka thënë, për disa se betër. E para, kanë thënë djetarët, në kam su, për i gamberi sallallahu sënë që të kërkuim vesilën, këtë deregjët në atë, në kam su, është të kërkuim, përshkak se mirësitë Allah së kanë fundë. Dhe Allah këmë e apë këtë shkallë, Allah këmë e apë këtë pozitë, mirë pa, ku e dim që e këtë këtë këtë këtë Allah, gjellë u alë. Përndaj, që Allah u po për shkak se Allahu xhallahu ala e ka ligjtë trop e neve ne ka mundsuar këtë dytën që ne të përfitojmë nga kjo kërkesë. Nga se ti kërkon nga Allahu xhallahu që Zoti më jë dhon vësinën, e çka veton ti? Ti e fiton shëfatin e tij atë. Çka është shëfati? Kur përmend shëfati, njerëzit zakonisht i shkon mendja, do thotë ata, qënë ciklet, ata qënë gjehnem, me për ta që Allah me në siklat, ata që në xehnan, me ndërmjetëso portat që Allahu m'i denua. Do kemi çka është shëfati? Ndërmjëcimi i pejgamberit sallallahu azim është disa loje, disa loje është, një loje është për shamë për ata që është gjykuar për ta me shku në gjhenëmë, s'kam pas vepra, në peshore kanë dalë të mangët dhe është marë vendimi që ata të shku në gjhenëmë. Jepë Allah u le e pejgamberit e samë për njerë saktuar, jo për gjithë, kushë pjeson kriterit dhe kushtet që të ndërmjëcën taj të, të ka loj për ta dendërmësoj përgjysmë se Allah m'i dënu, m'i çon në xhenam. Dhe Allah xhelal lejon që vendimi i të mirës për ta, për mi dërgon në xhenat. Kjo është një lëndërmësi. Ka ndërmësim për ata që realisht kanë shkuar në xhenam me nxirr përgjanimin. Por ka ndërmësim edhe të lloj tjetër, të që dikush ka hyrë në xhenat, por është në shkollë më të ultë. Do sa i kërkon që të shkon në shkollë më të lartë, sa i ka, nëse më të dashur pak më lart. Ose realisht, lakmon për më nalt Edhe jam mundësin Allah për me për për për shëfat për të aftër Ane, kush nukonu e për këtë shëfat Gjithë nukiminu e për këtë shëfat Për ndaj, kush e lutë Allahon Për mes kësoj lutje Hallat lehu shëfa ati Ati i bët halal I mundësot dhe i lejohet që për të të bët Dërme cim nesër Gana për gëmërit, Alehi, Salatu, për për për për për për për për për për për për p Cili përime e ka të garantuar gjënetin? Asë kush. Kush e ka të garantuar shpëtimi nga gjënemi? Asë kush. Në i përpichemi, mundohemi, japimundin. Dhe në i kemi mëndin, milë për allanë, se Zotit komë në ndihmu dhe me pranu. Por me gjithat, betemi në, në atë mesatarën, mes frikës edhe, edhe shpresës. Pra, shpesojmë shumë se ka allanë gjën dhe ula. Por, në nëndetër të kemi edhe të balansuar këtë frikë me qëfarë, këtë shpresë me qëfarë Andaj, pejgamberi sallallaz me ka të garantuar atë që po, e kërkujmë në për te. Por Allahu Gjelle Walla, Shqika Subhana, ka hapë mundësi që për mes kësaj lutje, ne të fitoj më tëmë. Andaj, mirësit, mirësit e Allahu që në i ka dhonë, për mes Muhammedit Alehi, salatu zemë, janë të panu mërta të, të ndë në më dhonë. Allah në këmunësh me mirsit, i nëmru mirësit, që ti ka mundësu, Allahu Gjelle Walla, me i fitu për mes... Muhammad sallam Nuk nënbili pas me një këtë rrugë të ti Me njodh këtë pegambar Me nëzuh për ta Me dash këtë pegambar Me idhon për parësi fjallëve ti Dhe uzzimit ti Para qdo fjallën uzzimit tjetër Gasi nuk kejë më apë mirë Ajetin që i ledzuh në namazë Në sunë al-Imran Kull inkund të më tuhibbun Allah Nëse e dani Allahun Fët tëbiuni Ndjekini rrugën ti Me ju hbib kumullah Allah kom ju dashur, ua kthyr la kum dhunu me kom, u fal Allahu mëkate, kështu mërad gjitha këtë mirësi, falje mëkateve, dashuria e Allahu xhallahu ala, ndërmjetësim për të ngritur në xhenet njesëre, shumë mirësi. Madje madje pasimi pejgamberit mëson që të jemi nga të parët që kemi hyrë në xhenet atë. Nuk ka njeri që ka me trokit në derë xhenetit dhe ka me hyrë në xhenet para Muhamedit aleyhi salatu wasallam. Dhe nuk ka ummat popull që do të hënë gjennet para umetit e Muhammedit Alehi Seraftusrat që ka vlerët e ahiretit edhe të dunja sëmë ta që i kemi për mes të të njëri apër nda i kemi bax, ndërgëm sëllavat, të të dojmë, të respektojmë, të njohim të ndërvëzër, të lezojmë për te të flasin familjeve, fmive tanë, meqve tanë, ku i të mundemi për fjallët e ti, për mësimet e ti prodhimit të tij që të bëjmë shkaktar që përmes kësaj njerëzoi Muhammedin alayhi sallatu sallam. Bautja më duhet njerëzoi pejgamberin alayhi sallam përmes kafit, përmes dhëpërave tua, sjelljeve tua, por edhe përmes këshillave tua që ti ua thua tjerë, shikoj se bukur na ka mësu Muhammed sallallahu alaihi dhe kush bën kështu, kush thotë kështu, është më mirë na pasamsu. Njërtë me dash pejgamberin sallallahu alaihi. Pastaj nëse bua shkaktar më që din ti se çfarë flimi kitë kallaxhë alaxhëllahu Ndaj, nuk i duhet ati lutja jonë Por ati, dhe tëtë i është garantuar e pozit Por në mundësan që ne përmesaj të afitojmë E qka është kjo vësila ja Ati Muhammedinil vësila u al-fadila Këse këtu kohë tri kërkjesat El-vësila u al-fadila O dhe athu me kamen mahmudan El-ledhi u atë Tri qera, jepja u Allah vësilen Vësilen e mësumë qka është Një dhanë gjennat nuk i takon as kujtë Aja është dhani Muhammedit Aleyhi S.A. E al-fadile, qëka është? Fadile është kërdi kush ka dhlerëa, kërdi kush ka begati të dhënën nga Allahu Jelle Hohala. E qëka ne kërkujmë nga Allahu Këtu? Azzat, ne kërkujmë nga Allahu Jelle Hohala. Jepja wasilën, këtë vajënë. E al-fadile, qëka fadile? Azzat, shfaqi mirësit e Muhammedit Aleyhi S.A. Shfaqi Dhe të dobitë që njerës i kanë pe ti, edhe në du një adhë në herat afërë. Njerës nuk e njohin Muhammedin al-Isham. Vëllaj me e njohës këshin me e dashtë, këshin me e njekë. Me ditë njerës, sa përkjëtojnë nga rruga ti, nga uldzimi ti, nuk këshin me e shurë rrugën e ti. A da ne kërë këmë ka nga gjellohë që Zotë i gjellohën me i përhapë këtu mirësi. Që shpërëndahen begatit që Zotë i adhë Muhammedin al- و ابعث مقاما محمودا للذي وعده ذا o zot ngritja dhe mundsoja dhe japja me kamel mahmud maqam pozit mahmud elavdruar dhe pozition e mirnjohjes dhe lavdrimit dhe falendrimit thua se kjo pozit as pozita e madhe qe nuk i takon as kujt pos kte burrit e ditën gjykimet Të nërë njërë në ditë gjykimit do t'inë grubulluar dhe do t'inë sikletet mëdha. Nuk do t'dinë që fa dhe të bëhet me ta, si kështë Nuk bëhet me ta. dhe ka në hadithet të pegamberit Alehi sëratuasem. Nuk do t'inë që fa dhe të ndodhë, si dhe të shkom puna. Dhe njerëzit kërkojnë që pegambert e Allah, e pegambert e mëdhajnë që dijnë atë ditë kësh janë. Kërkojnë nga Allah që e leho që ti gjykanë dënjesë çështës për fundimit të tyre. Ja se ngjarje priti është prit, me armondë se vet dënim. Nuk zi çka funduhet me ty. Te hartuosh oh vajz, dona se bën diçka se realisht kjo kjo ngarkish, kjo pritje është kë, ndoshta kë prit, më e madhë se vet ajo që ç'i pot pratam. A do të pritesin duke zi çka funduhet? Shkojnë tek Ademi Alaihissalam, siç ka kon hadith. Do thonë ti, aj qallot ka kryer me dorën e tij eti e babë njerëzimit lutë Allahun xhelal veala lutë Allahun të na bëjë zgjedhje ademi a thonë lu gujoj sot Allahu është hidhur me hidrëm që kur më erdhi këtu nuk sot apo shumë sot bëhet fjalë për do thot gjykaqtar të mdhaj buaz fjalë për për gjykime që padyshim njerëz kanë provokuar hidhrimin e Allahut veala majë thot komboni gjuna çkaun nga pema thot nervsi nervsi vetëm Allahum diça bën zoti me mua që ka për pegambert e ka ndrohet ditë në gjykimit. Pas e shkënë të kënuhi Ali-Sam, e shkënë të kënuhi Ali-Sam, e shkënë të kënë Ibrahim Ali-Sam, të gjithë e ka një, një fjallë, idhë hebu ila Muhammed, shkënë të kënë Muhammedi Ali-Sallat. Dhe në fund, Isa Ali-Sam nuk përmenë në gjëna, asë kërgjëve i sëtë, shkënë të, Muhammedi Ali-Sallat. Dhe njerëzë i kërkojnë për dhe të mundëtë që të bënd zidë njerëzve. E pas taj, Muhammed e të thotë, anë leha, unë jam për këtë punë. As kujt nuk jë është lejuar, që të flatë me zotin atë ditë, as të lutë pas, Muhammed s'alë e së lështë. Dhe të pëgamberësë, atërë Allahu gjëllë u alë, më dhëndusë koken, dhe me janë meronë sejqë, dhe në arshën e Allahu gjëllë gjëllë u alë, e pas taj thotë, më Më japë Allah u fërëmëzim, mësim në këmë ditë maherët të lutje Më japë Allah u fërëmëzim që Allah në ta falëndëraj Dhe të jemi një njësë me falëndërime që nuk i kam njërë maherët Andaj kjo është me kamë al-Mahmud Që kjo është pozitë e falëndërimit dhe e lavëzrimit Pozitë e lavëdruar që japët kujtë dhe të Muhammedit a.s. S. Andaj pas passoi thet Allah xhënuar pejgamberi s.a.u. "Ir fara asak". Gritë ku këndon. Kërko do të përgjigjemi lutjes së tij. Dhe. dhe këto të ndronë dietarë ka thënë se lutja e parë që Muhamedi s.a.u. do ta bënte isha që Allah do të lyp çhabodan. Lutja e parë është që Allah t t të mundson ummetin e tij të futet në xhennet apo. Subhanallahu. Njerëz jashtë si këtë nuk dinë çfarë ka. Ajë nuk lutët për vetë në ti, për lutët për umetë në ti. Për ta që ka mënë, La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E kur të i bëtë zidhi umetë të ti, dhe tja për të lejme hinë gjennat, pas të i levizin të pegambert të tjerë me poprit të tjura. A kjo është nderi që Allah nga ka dhe me një këtë pegambert. Dhe në ezan e rikujtum këtë begati vazhdimisht. Sa rëthejme këtë lutë në ezanë, dhikë në ezanë, në i kuj Raritetet pashmash për të mirësi të Allah gjellëvala Këtë pozit gjellënat Mirësi që i ka për përgënberi s.a.s. Që ni Allah më pëllusim, Allah më ja përhapë E mirë A veç du të me lu të Allah më gërështë me përhapë? O Allah, përhapja të mirë atë Muhammed s.a.s. Që i bia Më mundësua dhe mua të jemë shkaktarë që të përhapën Në gretë në atë pozit Ku del shesh edhe vdera e ometit ti Gjithë në këtu mi apo çu bsel lën gjurm në jetën tonë, lën gjurm që të vetëdijsohesh edhe edhe të ndihesh kënaq i privilegjuar por edhe me përgjegjësi se anëtar i cilit unë më tiavën. I anëtar i umit më të mirë që Zoti gjelle ka përzin në fytyrën e tokës ofon. Dhe kushtojem sot arë lutëllon xhelloa që Zoti të jap pejgamberit alaihi sllatu selam këtu mirësi dhe këtu beqati, sikurse ka të ndrozojë jo për shkak se i duhet Muhamedi sallallahu aleyhi por po shkak se na mund sot më vonë të përfituam nga kjo lutje për vdesit shumë të anjerë nga ato është ta fitojmë shfaqat ndërmësimit të pejgamberit alaihis solsal. Ne përfundnim me një mesazh të shkurt që ka me këtë çështje. Këtu pejgamberi pronot lutën i Allahut në bokat. E ndodhe më na pyet ti edhe do të jem aty ndryshëm a a bën më thon dikujt të bëj dua për mua. Bëj dua për mua. Lutja i Allahut për mua bën më thon Djetarë ka ndonë se lejotë, duke o vazhën këtë hadithë. E se pega më këtë thonë, lutënë e Allah në për mua. Ane këtu jepë mundësin që, me dëvërtet në te lutëm i për në në tjetërë. I më nuk duhet këtë jetë fjallë goje. Nuk duhet këtë jetë të dotë që njëri, realishtë kësha lutë Allah në për mua. Por duhet që njëri në esenë, të lutë Allah në gjëllë nëra për vetë në ti. Aj vetë me lutë që kur ti dikuti i bën mirë ti dikune i bën mirë do të të jabë dikuti i qka e ndihman, e mësan, që do kofti kebo mirë dhe ajdo me përshambulli i kene dishka, i mu diqka ajdo me shpërblit i qka vëq bëdua për mu ne mëndojmë se kjo vëq bëdua për mu mëndojmë se në këtë rast nësë kimi pranu na e këthen me kurqa po për e këtë bëdua po edhe duaj është këthim përndaj ka thëndje të mirë është, se kujdi ku di bon mir, mos më lut, mos më kërkuh për ti as domo për ty jotën. Gjithatë tek Allah xhan lavala thon. Qase kur lut, kur kërkon domo për ty, është një kërkesë, një fallë shpagimi asojësiç te vopën. Ja Nëse bën për ty er doa, pa fondiment kjo diçka tjetër. Më di kam pas tani disa pediatori interesant, ku për shembull i kam bën mirë dikujt, e kamsua dikat diçka. I kam thënë Allahu të shpoblet, Allahu dhe ju e shpoblet. Ka dosh më u kthy doa me doa që msim Mehmeti Pasha poi preku ngadoja ata. Apo, apo ne dua por mua çka ta ktheva, dua por dua, ama msimi ti të përhita Allah xha doja dua. Kaç kaçit kujdesu që ka allo, gjelde, me, më morse open komplet te Allah xha lo pa inaçet me rritë e kësaj e kësaj gjonja ata. Prandaj do të thon, njëri po, i sotiku po dua për mua. Po mirë është që mos jetë kjo si një shpagim për mirësinë që dikush ta ka bëu, ose ti e ke bëu diku ndonjë. Ja, e në çonse, për shkakun kimi për diçka, dhe e qe Rosbutu kumë di kompanjersh apo jamu të devot shumë më djetër nga se ai që ka fal namaz më shumë, ka qeju më shumë, po do të them se kanë një pozitë kallahu xhallahu ala më e di shum e përmirë, po lejohat më thon bodua për mua. Pejgamberi sallallahu alaj salam kur e kanë isë Abu Bakr hajj dinisë hajësh bobligim vitin e 9 hidrit. Dhe atë vetë s'kam ujt më shku pejgamber son hajë, s'kam ujt më shku për shkak se ka, ka pas shumë delegacione ka na shumë grupe arabsh që për u islamin e fisë dushme stahun me skuhaç e kanë një grupën e papon haç për mesku na me Abu Bekr radiallahu taala anhu dhe këtu ka qenë shëna se kush i parë pas mos ma më sa u thot në haxë ka nis me, me musliman imam e ka qit atë kur u kon smut ka dhon shaja çumt ose ty ë një që vjen më më më i parë këtu atë Abu Bekri radiallahu taala anhu ekor e ka nis në haxë ka thon La të nesa në min duaikë ja vëri, ikahon avllajam mos na haron nga lutjet e tua. I ka thon këna e po bë krajt kur e kanë ish për për hax. Ata njerëz mirë kur dikush nis të porukt hax, nis me përshëmull, talebe të kurizën rrugt të lëmit, as rrugë shajn, rrugë me dhënë me vlerë, ose në hax, ose histori që me kripun, ose çka do të thotë tjetër, s'mish ku me thon, lut Allah për mua kërko për më kështu kështu më radhë. I punëse njerëzi sa më i pavoren çaj soma i hidhën me Allahu xhën lavaç, është më e kërkuar dhe më përfurdëmë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, për po dhe, dhe më mi e mirë. Kjo është ajo që ka më luç dhe dhikri pas ezanit padyshim me shumë dobi tjera që i kemi të kaluar për shkak të kës, mir pus Allah xhën lavaç që Allahu xhën lavala te yati gamas wasila dhe Allahu xhën lavati yak fadilan te qrohap mirësitë e begatit në dhunja naherat, ne sonde Allah xhën lavala mos na privon nga këtë mirësi, na msonjti i pasues të rrugës të ti. Dhe lësë Allah në gjëllë vëra që të në mundësën që të përhytojmë nga shëfati i përgëmërësën djitënë e gjukimit. Allah në auzër në rrëmë në dhejtë, më kaqë për i dhëfënë, zotë i rrëmë dhëshë për lëfët. Më sërë Allah, më në muhammëdin, më në alë e sëhrë, më në sëllë, më në sëllë, më në sëllë, më në sëllë, më në të sëllë.